Putujemo svakog dana na radio Sovi, putujemo i ove večeri, s nama je Bend Put i to onako s točkama e, poslje svakog slova kao rem, znate kako se to piše. Put s nama su večeras Gloria Dragičević i Lorena Slišković, dvije članice benda Put, nedostaje nam Dino Kršanac, ali evo pozdravljamo ga ovim putem. Gloria, Lorena, dobra vam večer. Dobro večer. Večer. Band Put postoji nekakvih godinu dana. Od kud ideja za okupljanje samog benda? Dino i ja smo već godinama radimo nekakve autorske stvari, projektiće i zadnja, zadnja pjesma koju je napisao na gitari je bila jako malo drugačija i dosta inspirativna i pao nam je na pamet da bismo mogli napraviti pjesmu na hrvatskom. Uh -huh. Svidjelo nam se kako to zvuči i... Odlučili smo da možda čak uh, i neke druge pjesme isto napravimo u tom stilu i odlučili smo kao teću članicu uzeti uh, Lorenu uh, s kojom inače ja nastupam u dug Lorena i tako je nastao Band Put. I sve se nekako posložilo i evo godinu dana kasnije imate jednu stvar snimljenu, nekoliko stvari u pripremi i, i ono napisanih, a, a samo se još moraju posnimiti, ali jedna je stvar već vani, zove se Put života, nju ćemo poslušati na polovici intervjua. Kako bilo stvarati tu pjesmu? Prva ikad kao Band Put? Prva ideja je nastala preko Dinotove melodije, onda smo se Dino i ja našli. I zaključili smo da nam treba još jedna gitara obzirom da jedino želio njegov kreativan solo odsvjerati uh -huh. preko. Uh -huh. uh, uh, pjesme... I smo zvali Lorenu na probu i nekako smo usavršili pjesmu. I to se nekako sve poklopilo. Dino je na jednoj gitari, Lorena je na drugoj. I ti, Gloria, pišeš tekstove i vokalci. I evo, za sad još uvijek niste imali koncerata, što ne znači da nećete. Kad očekujemo, je možda očekujemo u skoroj budućnosti nekakav koncertić? Pa planu je prvo snimiti mali demo albumčić. Trenutno imamo spremnih pet pjesama. Uh, kad to bude savršeno, onda idemo live, bit ćete obavješteni. <laughs> ok, sjajno, Bi, siguran sam i doćemo popratiti vas. Kako je recimo bendovima u Rijeci, vi postojite godinu dana, ja, vjerom, nije, jednostavno, nije, nije jednostavno nekako sklopiti sa svim obavezama i probe, pa još se nekako i progurat na scenu. Kakvi su vaši dojmevi iskustva? Pa teško je probiti se na scenu, to, to je istina. Puno je lakše ako sviraš nekakve uh, kavere, kao na primjer što radimo s Glorenom, sa autorskim stvarima malo teže zato što ljudi valjda nisu spremni uh, podržati mlado scenu. Ne znam u čemu je problem, ali... Da, vjerojatno ljudima treba vrijeme da se naviknu na još jedan novi band, ali mi se svakako nadamo da ćete vi uspjeti. Kad smo se već dotaknuli Glorene, band koji svira kavere, vas dvije, nastupali ste nedavno i u Riveru. Kad vas ponovno očekujemo? Pa ne znam, uskoro. Biće nakon nove godine, ja sam sigura, nešto. Biće, biće. I što kad svirate kao Glorena, kakve kavere radite? Pa radimo uglavnom pop rok obrade, Aha. uglavnom stranu, no imamo nešto i domaćih stvari. Uz smo krenule prije dvije godine već, da. U trećem mjesecu će biti pune dvije godine kako sviramo zajedno i nekako se se poklopilo, nas dvije se dobro slažemo, tako da još uvijek to funkcionira. Super. Prije nego što poslušamo pjesmu Put života... Kad, kad imate vremena i kad imate priliku slušati što god, što to slušate? Koji stil? Koji žaner? Ovisi o raspoloženju. <laughs> Tako, nekako. Ok, ne. onda idemo se raspoložiti, idemo se razveseliti uz pjesmu Put života u izvedbi Grupe Put, slušamo i vraćamo se za koju minutu u studio. Natrag smo u studiju, poslušali smo pjesmu Put života, benda Put. S nama su Gloria Dragičević i Lorena Slišković, dvije članice benda Put. Dino Kršanic nije s nama večerac, ali bez obzira čuli smo i njegove solaže u samoj pjesmi. U prvom dijelu emisije razgovarali smo malo o samom bendu, a evo, mene sad zanima scena u rijeci. Teško je probit se, teško je, teško je pokrenut, teško je iskuminirat vrijeme. Kako to komentiraš, Gloria? Ne znam, ja mislim da je u biti najveći problem uh, kod mladih bendova prvo to što nemaju prostor, mm -hmm. uh, a drugo to što nemaju vremena za probe, zato što se od njih traži uh, i da studiraju i da rade, da je. jednostavno je tako. Jako malo se ljudi može priušli taj luksus da, ne znam, ima i prostor i vrijeme i dovoljno malo obaveza da može se mm -hmm. kvalitetno posvetiti bendu. I vjerom, i sama oprema košta dosta i treba iz, izdvojiti nekav novac. Treba uložiti u to, definitivno. Nije, nije, nije oprema i nije nekav mikrofon ili gitara samo jednokratna, nego uvijek se pokvarje, pukne žica, nešto ode, nekav kabel novi treba kupiti. Treba tu ulagati godinama. Rupavezno. Da. Gdje mladi bendovi nastupaju? Pa uglavnom... A... Mladi organiziraju za mlade Uglavnom tada se najviše vidi tih i novih Bendova i Možda... Jedni i druge podržavaju Tako. A to je lijepo, Tako to je lijepo. Da. I kad su nekakve izložbe koje Organizira bilo akademija, bilo nekakva udruga Uvijek se odazovu uh, Mladi bendovi Obično budu i otvorani jam session I par starih bendova Dođe ovaj, otvoriti Onda se otvori otvor, Otvori se stage za svih Mm -hmm. na taj način se isto dosta ljudi i povezujete se ono što mi je drago vidjeti što mladi bendovi čak i ako ne uspiju kao, kao određeni band bez obzira na to članovi benda pokušavaju s nekim drugim bendovima ili otvaraju nove znači volje ima, želje ima i nije, nije neko se ne ograničavaju samo na jedan pokušaj pa, pa kao nije uspjelo i to je to nego idu dalje I to mi je jako, jako lijepo zavije pogotovo u ovakvu riječkom području ja, to je istina, zato što je jako teško naći ljude uh, s kojima ti odgovara svirati, u smislu i da volite sličan stil muzike i da, da, na, da naginjete prema istom smjeru. Uh, tako da puno pokušaja je uh, zapravo neuspješno. Da. Uh, Gloria, ja smo prošlo bendova i bendova dok se nismo odlučili okušati zajedno u tome. Ali evo, i evo, danas ste ovdje i danas imate jednu stvar vani sa, sa, sa bandom put i bit će i koncerata, bit će i albuma, bit će svega. Tako je. Za... Samo nam treba malo vremena. Doći Polako, doći će i to vrijeme. Kad smo već kod vremena. Teško je odvojiti vrijeme za probe dok imaš i drugi posao, dok imaš fakultet. Gloria, ti si nedavno završila akademiju, kiparstvo. Lorena, ti si još uvijek na strojarstvu. Kako kombinirate slobodno vrijeme i probe? Pa zapravo svaki put po dogovoru kako koja ima vremena. Nikad nemamo fiksni termin za probu jer to znamo da ne bi funkcioniralo poznavajući na sobje. Tako da uglavnom kad imamo probu to traje satima. A koliko često imate probe? Pa češće kao Glorena. U biti ali znamo isto tako ponoviti neku stvar od puta uz puta probim. I, I sad imate pet stvari sa, sa bandom Put koji su pripremljene. E, pišete li nove ili sad čekate prvo njih snimiti? Pa čekamo njih e, usavršiti da onako sve bude kako mi želimo i onda planiramo snimiti. Ako, ako nastane koja stvar e, putem, onda super. Mm -hmm. ako putem nastane stvar za put, onda će biti genijalno. Zanima me za kraj emisije da živimo u nekom utopijskom svijetu i da morate izabrati bili bile glazbenice ili bi se bavile ovime što studirate, što ste završile. A ne možemo oboje. <laughs> da. A kao utopijski svijest pa kao može se oboje. Da. Može se sve. Sve se dostiče. Dobro, okay, ok. Prihvatit ću vam i ovakav odgovor. Želimo vam puno uspjeha, sreće u daljem radu. I Dina koji, koji nije bio s nama večeras, pozdravljamo, jel tako, cure? Pozdrav Dino, gdje Ćala, god nam Dino. bio. A mi, dragi slušatelji, dalje nastavljamo s programom Radio sove. Radio sova.